karibu katika e, shule ya biblia katikati ya wiki tarehe 27 agosti mwaka mbili na 20 kama tulivyosomea tumesomewa mlango ule wa tano wa kitabu cha mwanzo wiki iliyopita tulikuwa kwenye mlango wa kumi na jumla tumesomea milango mehistari na moja. E, mlango wa tano tutajifunza mambo kama sita hivi ni mengi kwa kweli mlangoni nimeona una mambo mengi lakini mengine tutayasubirisha kama kawaida uweze ukalifakari neno lolote la Mungu ukamaliza makusudi ya Mungu ni mambo mengi ambayo yakohuma humo e, kwenye mwanzo wa 15 ngoja tu kuguse tu, tu, jumla ya mambo tuliyasikia tumeona Abraham baada kijulikana kama Abraham akiwa ana anakutana ana, ana na Mungu Mungu anamtokea katika ndoto na ana kwamba nchi ile iliyokuwa naishi nchi ya Kanani atampa yeye na uzao wake na hii ni taswira ya picha ya rohoni eh ni Nita, taswira ya Mungu kutupa makao ya milele kimsingi mbinguni lakini ile ilikuwa ni picha ilikuwa ni kama tunalosema eh, pasaka ya zamani ilikuwa ni taswira ya ukombozi ambao ulokuja kufanywa na Yesu Kristo. Kwa hivyo vitu vingi vyoku katika gano la kale Biblia nasema ilikuwa ni kivuli. E, kwa sababu hata watu wanaishi katika ile nchi bila kupewa na Mungu walikuwa wanaimiliki tu. Eh sio kwa kama ni kitu cha ajabu sana. Lakini Mungu anasema nitaondoa wengine nitakuweka ninyi. Eh. Kwa tunaona Mungu anamnaalisha muambia hizo habari kwenye mlango wa 13 na 14. Eh na sasa mlango wa tano anampa ni tuseme kama ule mkataba unatimia eh, eh, sasa tu, tuanze kuangalia okay mlango wa 14 na milango iliyotangulia tangulia eh, tuliishia pale ambapo eh, Ibrahimu eh ana ana anaenda ana, ana kumkomboa ndugu yake lutu aliyekuwa ame tuseme amehamia Sodoma eh alianza akiwa pembeni mwa Sodoma hatimaye akajikuta yuko Sodoma na madhira yaliyokuja kuipata Sodoma yale ya kwanza ni madogo makubwa yanakuja na yanamkuta huko huko tena e, anaendelea kukaa huko tuliona kukweli, nifundisho kuba kwa kweli ni fundisho kubwa kwamba e, tunaweza tukakaa katika njia ya wakosaji Mungu akatuletea e, kama kiboko kidogo akatukumsha kwamba si hapendezwi sisi kuwa huko kama mkristo huyu Rutu ni Tashulam mkristo wa leo anayeishi katika ulimwengu uliochafuka lakini bado anataka kufanana nao japo Mungu wake sio Mungu wa dunia hii. Okay. kwa tunaona kwamba e, Rutu alikombolewa na, na Ibrahimu na Ibrahimu anakutana pia na tuliona pia e, ni sana katika mlango uliopita. Mlango uliopita unataka kusoma unapatikana katika mtandao. Kila tunapomaliza ma, muda wote tunapokuwa tunahubiri, tunachukua video na sauti bayo vinapatikana katika mtandao wa kanisa eh, eh unaweza au kwenye facebook au kwenye youtube lakini kwa ufupi tu ni kwamba wiki iliyopita mlanga 14 tuliona eh tuliona eh, eh, mtu anaitwa Meksedeck mfalme wa salemu salemu kwa ufupi ni salama mfalme wa amani hilo ndio jina jingine la kristo kristo anaitwa mfalme wa amani na mfalme wa salemu neno salemu hata kwa kiswahili ni wanakoamba ni karibu na neno salama eh, ni mfalme wa amani na tuliona kwamba ilikuwa ni taswira pia ya kuhani mkuu e, au mpatanishi ambaye ha, anaonekana hakuwa na mwanzo hakuwa na mwisho ndio huyo Mexedeki na ilikuwa ni taswira ya Kristo. Na kwa sababu tulikuja kuhakiki ku, maandiko hayo kwa kulinganisha na mlango wa tano na mlango wa saba wa kitabu cha Wahebrania ulikuwa unafafanua kwamba Kristo ni, ni kuhani wa milele e, mpatanishi neno kuhani ni mpatanishi nimpatanishi wa ulimwengu na madhami yetu na Mungu Baba na ni wa milele e? na tuliona kwamba vitu vingi vingine sasa kwenye mlango wa leo hiyo habari inaishia hapo tutakuja kukutanaa kwenye mlango wa 20 na hicho mlango wa 19 tutakuja kukutana nao kitabu hiki habari za rutu zitarudi lakini sasa ni za hmm. Ibrahimu na Mungu e? na Ibrahimu na Mungu au kwa tu ni utangulizi kama kadaka kadhaa kwenye msari wa Mlangu wa tano sasa Ibrahimu anakutana na Mungu eh Mungu anamtokea katika ndozi amemtokea tena mara mbili eh ndivyo Mungu alivyokuwa ananena kwenye agano la kale kwenye agano la kale Mungu alikuwa hapakuwa na neno la wa Mungu liloandikwa Kristo alikuwa anasema imeandikwa yani akitaka ya udhibitishe vitu vya Kimungu imeandikwa katika chuo cha Mungu sasa wakati huo ilikuwa Mungu alikuwa anakutana na manabii wake na watu wake kwa jinsi ya maono na njozi ambavyo baada ya kuja Kristo na neno wa Mungu likakamilika basi hivyo vitu kimsingi vikakoma. Eh Mungu haneni kwa jinsi je, hagusi kabisa hapana lakini Mungu anaweza akatuletea akatufundisha uh, somo la la Njozi. Mtu ambaye anapenda kulisikia na tulithibitisha kwa maandiko mengi sana. E, mtu anaweza bado wakalipata katika katika website yetu. Eh Kwa hiyo tunaona Mungu ananena na Ibrahimu kwa jinsi kama ya Njozi enda ndo yanaandikwa sasa. Kwa hiyo anakuwa sasa ndo yanathibitika sasa hivi kwa sababu yanathibitika kwa kuandikwa katika chuo cha Mungu ambayo ndo Biblia. Sasa hoja kwa naiona ni hii hapa. Natoaona hoja kama sita kubwa. Na hizi hoja jamani tunaposema hoja tunaona vile vitu ambavyo Mungu anaviweka katika neno lake kwa makusudi ya kutufundisha ya kwa makusudi ya kutukamilisha kwa maksudi ya kutengeneza kwa ndicho tulichoitoa wa Kristo ndicho tuliwa wanadamu eh sio kusikia na kuona kwamba ni vitu vizuri au ni hapana ni vitu ambavyo utagundua kwamba vinatuhusu tunataka tuviishi katika maisha yetu na ndiyo maana ya kusoma neno la Mungu kodi kwa tunaiona ambayo inatuhusu na inatokeza humu ni kwamba Mungu ndiye ngao Mungu ndiye ngao Ndiye thawabu kubwa kuliko vyote alivyopewa mwanadamu mwenye kuamini. Yaani Mungu ndi, ndiye, ndiye kila kitu. Unaweza kusema ni Mungu yupi? Ni Mungu ambaye ametambulishwa kwa jinsi ya Yesu Kristo. Kwa hiyo hatusemi Mungu tu wowote vile. Ukisoma kwa ni kitabu cha Chama, chama tenu, mitume walikuwa wanaabudu mpaka Mungu asiyejulikana. Eh, sasa leo hii watu wanamwambia Mungu Mungu hapana ni Mungu kama una Mungu ambaye hatamlikani kwa jinsi mbili kwa neno la Mungu la Biblia na kwa neno na kwa jina la Kristo huyo sio Mungu tunayemwongelea siye Mungu wa mbinguni. Kwa Mungu wa Biblia Mungu aliyedhihirishwa kupitia kwa, kwa Yesu Kristo ambaye naishi katika Utatu Mtakatifu eh, huyo ndiye Mungu tu ameongelea. Biblia nasema, ndiye ndiye kila kitu. Lakini huyu ametumia maneno mawili makubwa. Ametumia ndiye thawabu na ndiye ngao. Sasa hivi ni vitu vizito. Ngao ni kitu kinachokulinda, ni ulinzi. Ni, ni, ni kitu ambacho ni taswila ya ya usalama na, na kwa sababu so, kama mtu huna usalama huna uzima. Sasa hata maisha hayapo. Kwa hiyo maisha yetu yanapatikana katika ngao ya Mungu. Maisha yetu yanapatikana katika thawabu. Thawabu ni ni ni, ni kitu ni, ni kitu muhimu ulicho nacho. Unaweza kama ni kama mali yako, ni kama uzima wako, ni kiingereza ni... chake kimsingi ni kama treasure. Eh? Treasure ni kama hazina, ni kama sehemu ambayo unategemea. Kwa hiyo ni maneno yale ya ngao na na ngao na thawabu ni kitu kimoja. Kwa hiyo hoja tuempata ndio hiyo kwamba Mungu anatakiwa Mkristo unayenisikia mimi mwenyewe nayeongea. Inatakiwa tufike sehemu fulani Mungu wa Biblia, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye jina jingine ni Yesu Kristo kimsingi. Awe ndiye kila kitu katika maisha yetu. Yaani ndio awe wa kwanza. Mtu mmoja ni mzoe Yesu na sisi kama nitafika huko baadaye au ni wakati mwingine. Akasema, "Je, ni amri ipi kubwa kuliko zote?" Yaani kwa kitu kilichoamriwa ni kile ambacho umeambiwa kufanya, yaani ndio kinachozidi vitu vingine. Ni nini baada ya wokovu? akasema mpende bwana Mungu wako kwa akili zako zote kwa roho kwa moyo wako wote kwa nguvu zako zote na kwa roho yako yote. Yaani usibanziche kitu chochote bila kumpenda Mungu. Na kumpenda Mungu maana ni, ni, ni, ni, ni kila kitu. Ni ni, ni, ni wetu, ni fikra zetu, ni mipango yetu. Mungu Emtusome mstari wa kwanza sasa. Hoja ya kwanza tunayoiona ndio kwamba Mungu anatakiwa awe <coughs> ndiye ngao yetu, ulinzi wetu. Eh tutakuja kuona watu wana ulinzi tofauti tofauti. Leo hii watu wana ulinzi wa mafensi, wa milango ya vyuma, wa pete, wa vitu vyote vile. Ulinzi dhidi ya magonjwa labda anaamua anakuwa anashina anabima 3 lakini ulinzi halisi. Hakuna ubaya kuwa na hivyo vitu, lakini pia navyo visiwe vya kwanza. Ulinzi wa kwanza wetu tulio nao ni Mungu. Anasema ndo ngao, ngao ndo, ndo ulinzi ndifta swala ulinzi. Em tusome mstari wa kwanza, anasema baada ya mambo hayo. Baada ya mambo hayo, neno la Bwana mstari wa kwanza mstari mlango wa tano, mwanzo, baada ya na wewe unaitafadia kutokea mbali. Tunaposoma mstari, chukua Biblia yako na wewe soma pamoja na sisi. Anasema hivi, ba... mlango wa 15 mstari wa kwanza anasema baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abraham, tujue kwamba alikuwa hajajulikana kama Abraham, baadaye anaitwa Abraham. Katika njozi likinena usiogope Abraham mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Hiyo ni sauti ya Mungu. Kwanza anakuambia usiogope. Eh, eh? Angalia neno linaloanza kusema baada ya mambo hayo, baada ya mambo hayo ni mambo yalikuwa yameendelea huko. Abraham ni kama amebaki peke yake ndugu yake rutu ameshikana na na, na, na wadhambi. tena wadhambi soka kawaida watu wa sodoma na Gomorra. Eh, eh, kuna farm zinapigana na nini ibrahimu yuko kama katikati kimsingi ndiye mtu aliyeokoka anayeishi maisha ya Mungu peke yake Mungu akasema na kuona uko peke yako Abraham na kuona ni familia kammoja Baki. huku kuna vita vinapigana na watu wote ni wa of sasa usiogope kwa sababu mimi ndiye mlinzi wako mimi ndo ndo ngao yako na mimi ndiye thawabu yako. Yaani kimsingi ukitaka kula, ukitaka kunywa, ukitaka kulala, ukitaka kuamka yote vin utavipa kutoka kwangu. Ndiyo maisha yetu tunataka tuishi. Eh, hii mtakipata <coughs> kula, kipata kunywa, kipata chochote kile, anadhani kimetoka kwake mwenyewe. Akini kimsingi lazima tukumbuke imetoka kwa Mungu. Eh, anasema dawa vitu vyote vyema tulivyo zawadi njema tulizosoma katika kitabu cha cha cha Yakobo anasema zi, zinatoka kutoka kwa Mungu wa Mianga kutoka juu kutoka kwa Mungu Baba. Sasa Mungu anamkumbusha Ibrahimu kwamba vipata vyote lakini vyote vitatoka kwa Mungu. Eh? Na tutaenda mbele kidogo misana ifuata lakini turudi nyuma kidogo tu, tu tusome mlango wa kumi na hii ni muhimu sana. Tusome mlango wa 14 mstari wa 21 na mbili anasema hivi. Mwanzo 1421 mbili Mwanzo anasema mfalme wa Sodoma akamwambia Abraham Nipe mimi hao watu na hizo mali uchukue wewe. Mwanzo 22 mbili na tafsiri anasema Abraham akamwambia mfalme wa Sodoma Nimeinua mkono wangu kwa Bwana Mungu aliye juu sana muumba mbingu na nchi ya kuwa sita twa uzi wala gidamu ya kiatu wala chochote <coughs> kile eh, kilicho chako usiyo kasema memtajilisha Abraham unaona Mungu anaangalia msimamo wa Abram Mungu anaangalia imani ya Abram anaangalia moyo wa Abraham kwamba umemwelekea ume yeye alikuwa ametoka kupigana vita alikuwa amepata mateka alikuwa amepata mali nyingi sana alikuwa amepata vitu vingi sana lakini akashawishiwa na taswira na, na, tunaona ta ni dunia inakwambia chukua hiki eh ina inaweza ina kazi dunia inaweza kakupa kazi kwa masharti dunia inaweza kakupa elimu kwa masharti dunia inaweza kakupa chochote ndio hii ndio hii Abraham anapewa vitu na dunia anavikataa anasema bwana mimi navikataa hivi vitu kwa sababu nime mwinulia bwana kwa lugha nyingine nimemtumainia Mungu siwezi nikachukua vitu vya dunia leo hii mkristo anataka kusimama kulia na kushoto anataka kusimama katikati Eh anataka am, amtegemee Mungu lakini pia achukue na vya dunia na mashaje ya dunia. Abrahamu hayuko hivyo. Abrahamu anasema mimi hivi vitu sivitaki ni, ni kwa sababu tayari nimeshamwapia Mungu kwamba nita, vitu vyangu vyote vitategemea Mungu baba. Eh sasa Mungu ukimtendea Mungu kitu akaona moyo mwene wako una mwelekea atakujia atakwambia usiogope. Ulicho kisema, E, nia yako na msimamo wako zidi ya dunia nimeuona kwa hiyo nakwambia usiogope na usisikitike kwamba labda usirudi nyuma kujiuliza labda vile vitu ningevichukua labda ningefanya hiki labda ningefanya pana anasema mimi nitakutosheleza nitakupa chochote ndicho ndio sababu namwambia usiogope Abraham mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana kubwa neno kubwa sana tashiraha yake ni kwamba hi mimi ninazidi hivi vitu vya dunia ulivyokuwa um, ambavyo ungevichukua na sio kwamba Abraham alikuwa anataka kuchukua pana hakuna anataka kuchukua ndiyo lakini Abraham ana ana, ana Abraham ana ana Mungu ana anamkumbusha Abraham kwamba ulivyochagua ndivyo sahihi mimi ni mkubwa kuliko hivyo vitu eh, eh tujulize, kwa mfano Ruth Ruth Alikuwa amekoka, alikuwa amemwamini Mungu, alikuwa anatembea na Ibrahimu safari yake yote, alikuwa pamoja na Ibrahimu japo alikuwa ametengana kidogo. Lakini alikuwa anaishi katika ulimwengu anaofanana na ulimwengu. Alikuwa Yesu mkristo anaofanana ulimwengu. Je, haya maneno Mungu anamwambia lutu. Hapana, anamwambia mtu wake. Leo hii na kuomba mkristo na Au yama, anapenda, anapenda Mungu Au mtu yote ambaye anapenda anampenda Mungu. Lakini huwezi kupenda Mungu bila kuamini Kristo, eh? Na uh, kwa hiyo kwa bado nitasema kwamba nakuambia wewe Mkristo unaoniskiliza au unayepanga kuwa Mkristo Kuwa Mkristo ni kumwamini Kristo. Eh na Kristo ni kusikia neno, kuamini moyoni na kukili na kutamka kwa kinywa, ukasema wewe ndiyo bwana wangu. Eh na ukaacha kuamini vitu vingine. Eh, unakuwa kama Ibrahimu. Ibrahimu anasema kwamba sitaki mali sa, za Sodoma, sitaki chochote je inamzuia kula chakula na kushiba na kufanya kazi afa lakini hataki vitu vya kuwekewa kwe, mkononi na dunia kwa masharti kwa sababu unaona tayari kwamesha ashampa masharti huyo mfamasodom nani kwa hiyo tunaona kwamba eh Abraham Mungu anamthibitisha leo hii nakwambia wewe unaisikiliza tukisimama na Mungu kwa imani moja Tukisimama na Kristo kwa imani moja Kristo atakuja atakwambia atakwambia usiogope mimi ni sababu yako, mimi ni ngao yako, mimi ni chochote kwako. Eh? Biblia inasema ukisoma katika kitabu cha anaowe usijua nimeona lakini ukisoma katika kitabu cha Yeremia, Yeremia 10 na 5, 15:17 kitu. Eh, anasema amelaaniwa mtu amtegemeeyae mwanadamu. Na Biblia nasema pia katika katika Zaburi, naende sehemu nyingine nyingi. Anasema mtu anayemtegemea mwanadamu, Mungu ambaye Anasema heri taifa ambalo bwana ndiye mungu wake. Yaani wanamtegemea Mungu. Unaona heri ya Ibrahimu yiko wazi e, Na baadaye tutakuja kuona, wa Ibrahimu na Mungu unaendelea. Ni kwa nini? Kwa sababu Ibrahimu alimwamini Mungu lakini akaamua pia kukaa upande mmoja na Mungu. Hakuna kitu kibaya kama kukaa kulia na kushoto. Kutokuwa na upande, kutokuwa ala, Biblia nasema heri ungejulikana ukawa baridi au ukawa moto. Leo Kristo ni ni ni chochote kile. Asubuhi ni baridi, jioni ni moto. Kesho ni baridi, kesho ukuta ni moto. Yaani hajulikani upande aliopo. Ali eh? A, chochote kinachokuja kwake anapokea. Ana, ana, ana Hapana. Biblia inasema ondokeni ukatengwe nao utakaaje Sodoma. Taswira ya Sodoma ni nini? Imeanzia kwa mrango wa 14. Taswira ya Sodoma ni nini? Ni maisha ya uasherati, ni maisha ya uchafu, ni maisha ya ushoga. Sasa hivi kuna makanisa kwanza yameamua ya kuwa kimya uh, kwa Tanzania yako kimya haya si michozo yote vitu kama hivyo yako business ya anakusanya pesa yako business ya anakusanya uh, uh, yaanafanya ya, ya kimsingi ni pesa vyovyote watafanya lakini lengo lao kubwa ni pesa hawezi kabusa hivi tu hata kidogo kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anatukumbusha zao baad tu mistari mingi sana ya kusoma tunaanza tuka um, eh eh Watu tunaona kwamba tunachotakiwa tuwe tayari kuzikataa anasa za dunia. Ibrahimu alikopata anasa za za Sodoma na alie tunaona zilipomfikisha ambayo ni Lot. Watu tuna mifano miwili hai. Mfano mzuri na mfano mbaya na matokeo yake yote tunaona. Eh? Anaweza Ibrahimu e, vitu vyote vya dunia, inaweza kuwa ni vyeo, inaweza kuwa ni leo hii watu wanapata vyeo kwa gharama kubwa sana kwa garama za watoto wao, kwa gharama za ndugu zao, kwa gharama za roho zao, kwa gharama za imani zao, chochote kile ili mradi tu aonekane amefuata cheo. Eh? Lazima tuwe tayari kuwacha hivi vyote. Biblia inasema mtu ambaye anataka kunifata, Kristo anasema katika Luka 9:19:13 na 9:10 Tisa sita. Anasema mtu anayetaka kunifata. ajitwike msalaba wake ajikane mwenyewe anifate. eh Anasema yeyote anayempenda baba mama mtoto mke chochote kile zaidi kuliko mimi hamstahili Huyo hawezi akasema hapo katika nafasi ya Ibrahimu Leo hii Kristo wanachagua chochote Okay hawamkatai Mungu moja kwa moja kusema kwamba Mungu atumtai kwa sababu so, wanaogopa So wacha ukishia kabisa ukwsema Mungu simkukubali lakini wanamkataa katika vitendo wanamkata katika roho zao wanasemwa Mungu amejaa katika vinywa vya wanadamu lakini mioyo mwao, amefragana mbali nao acha katika kitabu cha Isaya Isaya 29 Kwa hiyo tunaona mfano mzuri wa na wakati mwingine lazima tusisitize upande mbaya ili kusituchukie tusimame katika uzuri ndio sababu unaona hata neno la Mungu livo unaona tutaona tutaona mambo yanavyoelelea Mungu ha, hampi hamatani ha, na Ibrahimu katika uraisi ya, kuna gharama ya kulipa eh kuna gharama ya kulipa eh ni ni tabia ya kila mkristo, aliye na nisichukue muda mrefu kwa hii hoja lakini tu twende tu, tu, pale uh, tuna ina mambo mengi ya kuhubiri kwa leo kwa hiyo nashinda kule lakini tunazo kugusa kidogo na hatafungua nitaandika tu mwandike tu Musa Musa alikuwa alikuwa ameshapata e, e, cheo au e, jina la kuwa mwana wa, wa mfalme Farao kimsingi alikuwa wa Farao kwa mtoto wa binti Farao alikuwa ni ni mtu mwenye cheo kikubwa kwa kwa Farao na kwa vipawa vya Musa Alikuwa na uwezo wa kuwa chochote pale. Labda asingekuwa farao lakini alikwacha nafasi ile. Lakini Biblia nasema ukisoma katika kitabu cha Waebraania twende pale, twende pale kidogo. Ni, ni, ni kuwa na mstari mingi katika eneo hilo lakini eh, Nabidi kuna hoja nyingine mbele Nabidi hii tutaigusa kidogo. Lakini nadhani tumeielewa. Sio kusoma kama ni kitu kidogo. Tulisoma katika mlango wa 1 na, na moja wa waebrania mstari ule wa 28 na 25, 25 niende haraka nasema hivi. Kwa imani tutaona kwamba hili tukio alilofanya Ibrahimu ya kukataa dunia na kumchagua Mungu ilitokana na imani ya Ibrahimu ndio sawasaitwa baba wa imani na sio hapo tu alishamwamini Mungu na ataendelea kumwamini Mungu mara nyingi sana imani yetu lazima iwe ya kila siku eh? Eh, lakini imani haihitaji ni mara moja by the way msali 24 wa Hebrewia moja anasema hivi kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa Binti Farao akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo akihesabu ya kuwa e, kushtumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri Ndo? unaona kwamba kuna thawabu kuna hazina kuna kuna vitu vingi ambavyo alikuwa vivipate lakini anasema aliamua aviache avikose badala yake ambatane na watu wa Mungu ahesabiwe kuwa upande wa Mungu eh? kwa hiyo tunaona watu wote walio tembea na Mungu walio kwa Mungu walikuwa wali tayari kuat, ku, ku, ku, Kuwacha dunia Kuwacha <coughs> vitu vya ulimwengu na kuambatana na Mungu kwa gharama eh? kwa gharama na hata ukisoma mlango wa 11 aya wa Ibrania eh anasema akina Musa, akina Ibrahim hao wa watu wakuu eh ambao mfano wa maisha yetu tunapotakiwa kuishi eh, wali wali walijikana wali, wali, wali vitu vingi sana. Walijikana vitu vingi sana na sio tu kujikana kwenda eh, kwa kuishi kwa Farao, lakini katika maisha yake miaka arobaini kwa mfano Musa aliyotembea aliyokuwa na Mungu jangwani ilikuwa ni kujikana lakini Mungu alimzungukia, Mungu alinena naye ana kwa ana waziwazi wazi, na hatimae akamuokoa. Eh, hoja ya kwanza tumeipata. Hoja ya tulikuwa na hoja nyingi sana lakini ngoja hiyo tu iachi kwa muda. Twende kwenye hoja inayofuata, hoja ya pili. Eh. Angalia hoja ya pili inapatikana katika um, um, uh, hoja ya pili tuone pia kwamba hoja pili ni inasema Mungu hupitisha mipango yake ndani ya udhaifu wa mwanadamu. Yaani mipango ya Mungu inatimia pale mwanadamu anapokuwa dhaifu. Em twende tukasome msali wa 3 mpaka 67 na sema tunaenda kwenye mlango wa tano mwanzo pale pale. Ana kuanzia msali wa 3 anasema Abraham akasema tazama huku nipa uzao na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Msali wa 4 nalo neno la Bwana likamjia likinena huyu hata kurithi bali atakaye toka katika Naomba tusahishe. Anatumia neno ambalo sio sahihi sana. Ukisoma katika King James anasema bowels. Bowels ni tumbo. E, Uzao unatokea tumboni. Eh e, hapa anatumia neno sijalielewa. Anasema atakotoka katika we, tumbo lako ndiye atakaye kulithi mstari wa 5. Eh anasema akamleta nje akasema tazama sasa mbinguni. Kazi hesabu nyota kama uweza kuzihisabu akamwambia ndivyo zitakavyokuwa uzao wako. Eh? Na tutaiona wa sita fuata lakini kwa hiyo tu, tu, tu, tunaona Mungu yuko anajiandaa kujitwalia eh kujit, kimsingi kutoa wokovu wa dunia nzima. Anataka kuleta uokovu duniani lakini ana kwanza anapitishwa kwa mtu mmoja. Eh? Ha, mungu si wa demokrasia. Huatuoni kwamba anakutana na kundi kubwa na taifa, hapana anachukua mtu mmoja. Tena huyu mtu mmoja udhaifu tunaoona hana hata uzao. Lakini Mungu anasema katika huyo rutu si, asiyekuwa na uzao ndipo nitakapopitisha uzao wangu sawa sawa na nyota za mbinguni. Natakuja kuona leo anasitiza nyota za mbinguni lakini mbele kwenye milango inafuata atakuja kuongeza pia na mchanga wa baharini. Akimaanisha vitu viwili. Nitarudia kusema tu. Eh, nyota za mbinguni ni tasula ya uzao warohoni, wa rohoni wa Ibrahimu Sisi tunaita wana wa kwa jinsi ya rohoni. Hatuna damu naye. Lakini kuna uzao sasa wa wa duniani, eh, uzao wa, wa mwilini ni ndo taswira sasa ya mchanga wa Baharini. Unaona kwamba Mungu hajaanza uzito hapa. Ameanza anataka kumpa taswira kwamba utakuwa baba wa wengi waliookoka. Usoma katika kitabu cha Ufunuo mlango wa saba biblia nasema nami nikaona mkutano mkubwa usiyoweza kuhesabika eh kama nilimwambia kwamba eh, inua machako yako kama unaweza kuhesabu nyota za mbinguni ndivyo na uzao wako takavyokuwa kimaanisha uzao wa mbinguni kwa maana ya rohoni eh huo uzao pia hauhesabiki kwenye mlango wa saba watu waliookoka kwa imani ya Ibrahimu kwenye mlango wa saba pia nao walikuwa hahesabiki ama neno yanatimia pale kwenye ufunuo yanatokea katika kitabu cha mwanzo yanatimia katika kitabu cha ufunuo eh lakini tunaona kwamba eh Mungu sasa anapitisha udhaifu wake katika nini? Katika sio udhaifu. Anapitisha matendo yake makuu katika udhaifu. Uokovu wetu, uokovu wa dunia ulipitia katika kifo cha Kristo. Eh, hey, huyu ndio Mungu. Biblia nasema katika kitabu cha Isaya mlango tano sura ya 9 anasema jeza bwana ziju sana zimepishana za manadamu eh? leo manadamu anataka kwa mfano hata ana, uta, ukienda kwenye makanisa utakuta wale watu wenye vfeo wale watu wenye sijii vfeo vikombe vya namna gani na wenye talent za ajabu ajabu na wa, wa, wale wanaosifika duniani makanisa ya kidunia Ndiyo yanawaweka mbele Mungu anasema tusiwa tusiwa tusiwatenge watu kwa vigezo vya mwilini ni tuatenge kimziki kwa jinsi ya rohoni ni eh, ndicho Mungu anachoangalia anaangalia roho za wanadamu je na mwili anaangalia kwa vigezo vyake sio katika wokovu Wala eh, sio katika matendo ya ya kujenga ufalme wake lakini tunaona kwamba Mungu anapitisha matendo yake makuu angalia anajiandaa kuleta wakovu duniani lakini hatishie kwa mtu ambaye hana utoto na anamwambia katika katika wewe dunia nzima uzao Ute, u, u, u, Ohio, wale, wa dunia nzima wewe ndo utakuwa baba wa walio hai wale wanaoaamini eh hem katika kitabu cha tu maneno haya na na, na nilu kama hili ni muhimu sana kulijua usitegemee kwamba lazima utegemee Mungu wako atatokea wapi Daudi nasema nitainua macho yangu nitaangalia mbinguni nitaangalia milima lazima utegemee ukoko natoka wapi ukiona unapitia katika udhaifu ujue ndipo nguvu za Mungu zinapotimia Eh usipojua kanuni kama hizi anakuwa ni yule Mkristo wa, wale wa Kristo wa duniani wale. Ni wangapi? Ni wote kimsingi. Sio hakuna Mkristo Tanzania aliyekusoma kitabu cha mwanzo chote akakimaliza. Okay, kama aliwahi kukipitia hajui chochote. Hajui hata sura na nini. Na alifanya kupitia na haivyo. Na okay, juu ya hapo hakuna hata basi kanisa liwahi kulihubiri hakuna hata liwahi kuhubiri sura moja nzima. Hawajui eh je kwamba hajui hapana Ndiyo sababu tunatumia nguvu nyingi wakati mwingine anasema paula anasema ninalazimika hata kuatia wivu wakati mwingine nawaambia udhaifu wao ili kusudi niwatie wivu waamke wasome biblia wahubiri biblia waache kuhubiri maneno ya na uongo amen kwa hiyo twende katika kitabu cha hii ni hoja kubwa pia ndio sawala unaona kwamba kila hoja tunayogusa ni nzito Eh, na inakupitisha katika inakutoka katika hatua moja ya, ya, ya utukufu wa imani ukwenda kwenye hatua nyingine ya utukufu wa imani. Emtumsome katika kitabu cha sem kadakadha Isaya tu. Tuene Isaya 53. Isaya 53 Mkristo ambaye anaijua Biblia yake atajua inahusu nini. 53 inajulikana kwa ufiki zim fulani sura fulani unaonaijua inahusu nini? Mistari yake unaonaijua tatu ni nabaya za Kristo katika gano la kale eh, eh, anasema katika eh, eh, au mtumishi wa Mungu anayeteseka anasema katika kitabu cha Isaya ya mstari wa 10 anasema hivi wa anasema hivi lakini bwana aliridhika kumchubua amem huzunisha anasema utakapofanya nafsi yako kuwa dhabihu kwa dhambi atakapofanya nafsi yake kuwa adhabu kwa dhambi ataona uzao wake ni habari za uzao kama huo wa Ibrahimu eh uzao wake ni uzao wa rohoni, ni wa wakovu. ataishi siku nyingi na mapenzi ya bwana atafanikiwa mkononi mwake alikuwa anaongea anasema Mungu anakuja kuokoa watu wake lakini anafanya kwa kumchubua Kristo eh ndio Mungu wanadamu Eh za Mungu zinapatikana katika udhaifu. Eh huyo Mungu anajitwalia dunia, anajitwalia uzao wa dunia kupitia kwa mtu na uzao. E, hii hana uzao kwa mfano, akajiona kwamba labda amekaa amekatwa ameka, ameka, ameka, ameka kutoka katika ncha walio hai. Biblia na sema. lakini kimsingi Mungu ana, ananjia zake nyingi sana. Ibrahimu anakuja kupata watoto wa uzeeeni. E, Ibrahimu anakuja kupata watoto wa uzeeeni. Na sio uzao tu ni vitu vingine vyote vile kwa ufupi ni kwamba Mungu anafanya kazi katika udhaifu wa wanadamu wa wana anaokoa ana katika kifo yani anatengeneza uhai wa wanadamu kwa kifo cha Kristo jambo la ajabu Anasema na mambo haya yamekuwa ni ajabu machoni pa Petro lazima neno waida, ujue siyo la Mungu muda wote liwe ajabu ungeona neno la Mungu unalisikia unaona ni la kawaida ujue sio la Mungu limetolewa tu kwa tetea ya vitabu vya Mungu lakini alisema kiMungu maneno ya Mungu lazima ya ajabu eh? yawe ajabu Mungu ana anajitwaliaje ana, ana, ana, ana, uzao wa dunia nzima kupitia kwa mtu asiye kuwa na uzao hata moja hiyo nguvu za Mungu zinapatikana. Eh? Hem tuende tue, tue, katika kitabu cha tulikuwa katika Isaya. Tuende katika kutoka. Hiyo hoja ina inapatikana sehemu so, mstari ule wa 4. kutoka 4:10. Kutoka 4:10 anasema hivi. Musa akamwambia Bwana, "Eh Bwana, mimi si msemaji tokea zamani." wala e, tokea hapo uliposema na mtumishi wako maana mimi si mwepesi wa kusema na ulimi wangu ni mzito sura ya 14 anaakamwambia ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu au ni nani afanyae mtu kuwa bubu na kiziwi au mwenye kuona na kuwa kipofu Mungu Musa kwamba Mungu anaenda kulikomboa hili taifa hili hii habari inaendelea mbele zaidi kwa inafika kwa Musa eh? kwenye kitabu kinachofuata Mungu tena anaendelea kutumia mtu asiyejua kusema asiyekuwa kuwa na na na na, na vipawa vya kiuongozi asiyejua kusema abebe watu mamilioni kwapeleka katika nchi ya hadi tashrada yake ni wokovu Sasa huyu Musa anataka kuongea kidunia anawaambia hivi mimi sijui kusema pili ni mdhaifu wa vitu vingi yani ungetafuta mtu mwingine Mungu akasema Hicho kinyo anaachosema akija kusema ndana le petengereza je ni nani ili swali Mungu angeza kumuliza Ibrahimu anasema wewe unasema labda huna uzao na, na Ibrahim. alikuwa anauliza hivyo anasema sasa wewe unafanyaje na mtu ambaye hana uzao eh lakini Mungu angeweza kumwandaa akasema je ni nani anayefungua tumbo la wanadada ni nani anayetoa uzao wa Mungu ndo anamuuliza Musa Mungu ndiye aneniuza mimi na wewe tunapokuwa katika udhaifu wetu katika shida zetu katika zetu Wakati mwingine mtu anataka kuwacha kumtokea Mungu kwa sababu anahisi ana hiki naye. Mungu anasema hivo vipaa vyote anayevitoa ni mimi na anayevinyang'anya ni mimi vile vile. Biblia nasema Mungu huokoa na pia Mungu huhuisha na Mungu huuwa Kisemwa katika kitabu cha, cha Samuel mangu wa kwanza Anafanya chochote kide. Eh? Kwa hiyo tusimjaribu Mungu kwa kudhani. Sasa Musa na Mahamia anasema mimi sijiwe kusema Mungu anamuliza swali sasa. Okay. Hicho kinywa ni nani mwenye uwezo wa kukifunga na kukifunga Ni naye kutuma mimi. Eh? Labda siuni to mfano gani labda. Eh? Nini I don't know. Labda tuendelee mbele kwa sababu tuna tuna mambo mengine ya kugusa sasa mbele kidogo. Eh? Hemu Eh. Yamkini tumeona kwamba hoja apiri ya pili kwamba Mungu anadhihirika katika udhaifu wa Ya Yamkini udhaifu wangu, umaskini wangu na wako. Yamkini kutokuwa na hiyo elimu kubwa. Yamkini kutokuwa na uzao. Yamkini kuwa na matatizo yangu labda katika maisha yangu labda katika ndoa katika watoto katika nini? Lamkini ndivyo ambavyo Mungu alivitaka ili usudi uweze kumtumikia. E, mungu hatafuti watu wakamilifu hata siku moja. Eh? hii kuna watu anataka kujificha, anataka kujionyesha ukamilifu hapana. Tumoonyeshe Mungu udhaifu wetu ili aweze kuubeba. Etuambia Mungu na hata tukimkosea unamwambia Mungu hiki ninacho nimekosea kuna na vingine ambavyo hata sizijui unamwomba msamao unamwambia Mungu hata hii damu iliyonishinda una uwezo wewe mwenyewe kuiondoa. Eh. Hata njia zangu Mungu ndio unaweza kuziponya. Matezo yangu yote ndo basi Mungu anasema okay mimi ndio mwenye uwezo. Na yeye anapenda sifa zake. Eh. Eh. Ibrahimu angekuwa na watoto wawili kama mjukuu wake Yakobo. Yamkini, asingekuwa na sababu ya kujadiliana na Mungu au kumskimiliza Mungu. Yamkini angeona ameiridhika, ame, ame, ame ametosheka. Yamkin, wesijua. Eh, uwezi fahamu. Emtende eh, katika tumalize hii hoja kwa sababu ndo umeenda. katika huu um, mstari wa kufungia hii hoja. Na naomba huu mstari tukumbuke kidogo eh, najua kuna mistari mingi ya kumbuka lakini huu ni muhimu pia kwa katika wakonito wa pili na ningeweza kwenda sehemu nyingi nyingine si kama nimezi. Okay. Yeah, wakonito wa pili mlango ule wa 4 mpaka saba anasema 47. 47 anasema. Wakonito wa pili saba bibi anasema hivi. Anasema hivi akitaka kuthibitisha kwamba Mungu anafanya kazi na wadhaifu. Anasema hivi. Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo ili adhama. heshima marake. au sifa au kuu ya uwezo iwe ya Mungu wala si kutoka kwetu Mungu anaweka hazina zake anaweka matendo yake makuu. katika vyombo vya udongo kama miili yetu hii eh. katika vitu vidhaifu katika watu wasio na uwezo yamkini wasiokuwa na elimu yamkini wasiokuwa na fedha wasiokuwa na vitu wasiokuwa na uzao wasiokuwa na chochoti. Mungu ndipo anapoweka ili kusudi adhama heshima na sifa na ana utukufu viwe vyake visiwe vya hawa wanadamu. Ndio sawana viweka sehemu dhaifu. Eh. Hey. Paulo anasema mimi ninapokuwa dhaifu ndipo ninapokuwa na na nguvu. Hey. kwa sababu udhaifu wa Mungu hutimilika eh hey eh sio niseme ni e, anasema udhaifa nguvu ya Mungu huitimika katika udhaifu wa wanadamu katika kitabu hiki kitawakoneto wa pili eh mlango ule wa wa 12 eh em eh, tuendelee katika katika hoja nyingine inayofuata eh tuna hoja kadhaa tumeona hoja ya pili eh ni kwamba Mungu anafanya kazi na katika udhaifu wa mwanadamu Mungu mm. anafanya kazi katika udhaifu wa mwanadamu eh m20 hoja inayofuata eh hoja inayofuata unapatikana em kuna hoja, hapa nimezu panga eh kidogo okay. hoja ya tatu tunaona kwamba kutembea na Mungu, kubatiana na Mungu kuna kuja kwa gharama fulani. Leo no, hii watu wanataka, watu wanataka waende kwa Mungu kuchota chochote kile. Hawataki kuweka chochote kwa Mungu. Hawataki Na ndicho wanachojifundishwa kwenye makanisa yao. Eh, lakini tutaona kwamba eh, eh, Mungu Mungu naye eh, anataka anataka vitu yetu anataka roho zetu anataka miili yetu Biblia nasema katika kitabu cha Warumi mlango wa mbili mstari wa kwanza tumesha soma hiyo sehemu na sasa tena. Anasema itoeeni miili yenu iwe dhabihu. Leo tunaona Ibrahimu Mungu anamtaka wat, wafanye eh, ushirika pamoja lakini anamdai dhabihu sasa kwenye agano la kale ilikuwa ni dhabihu ya vitu. Na baadaye anauja kumdai dhabihu kubwa zaidi ambayo ni taswira ya mwanae. Eh? Taswira yake ni kwamba Mungu yuko tayari kweli kutufanyia chochote, kufanya pamoja kutusaidia, kutu, kutubariki, kutulinda. Amesema ye hey, ni ngao yetu, ni ulinzi wetu. Yuko tayari kufanya hivyo lakini pia anataka si kitu fulani. Ni aida fulani ya mkataba, kwenye mkataba kwenye mkataba pande mbili zina kuna kitu zinatoa hakuna mkataba wa upande mmoja hakuna mkataba wa upande mmoja eh kwa hiyo je mungu unaweza kusema labda mungu amekamilika hayatahitaji hata pana mungu anahitaji Ndiyo sawa anasema itoe ni mili yenu yiye dabihu eh na anasema tena ndiyo ndio dabihu yenye kumpendeza bwana lakini leo Ibrahimu hatoi mwili wake eh na mwili tunatoa sio kuchoma sio faya hapana ni kumtenda kazi ya Mungu eh lakini taswira yake inaanzia hapa. Ni tusome mstari ule wa 8 mpaka 11 anasema hivi. Na siki kama tutarudi nyuma kidogo mstari wa 6 nimehusubirisha nitaurudia nita baadaye lakini mstari wa 8 anasema akasema Ibrahimu ametaka kumuonyesha kumahidi kwamba atakuwa na baba wa wengi wa wao wengi Sura ya 8 anasema akasema eh bwana Mungu nipataje kujua ya kwamba nitairithi akamwambia unipatie ndama wa miaka mitatu, Na mbuzi mke wa miaka mitatu na kondoo mume wa miaka mitatu na huwa na wananjiwa akampatia hayo wote akawapasua pande viwili akaweka kila kipande eh mwenzake ila ndege hakuwapasua eh sura anasema hata tai walipokuja juu ya mizoga Abraham akawafukuza Najua alipokuwa nilipokuwa usingizi mzito ukamshika Abraham hofu ya giza kuu ikamwangukia unaona kwamba hivi yote ni hivi tu vitokee Abraham akiwa kitanda lake amelala hayuko kwenye kompyuta yake yuko type type vidra hapana yuko anafanya kazi na Mungu anamzibia pia kupambana na wanyama wa kuja kula ile dhabihu Eh tai wanakuja kubeba anakuwa mpaka giza ninamkuta pale siji kama ni giza laona za milima ni taswira kwamba wakati uko unawasiliana na Mungu unajongea kwa Mungu kuna gharama ya kulipa kuna vitu zako za kutoa Eh lakini tunaona kwenye agano jipya Mungu anabadilisha analibonesha zaidi anataka nasizile Anasema tueni milieni Anasema mimi kwa habari ya uhai wangu nimekufa ninamuishia Kristo Anasema tazama ni Anasema ni anatema nimekufa lakini Kristo ndio anaishi ndani yangu. Eh? Yaani maana yake inatakiwa ifike sehemu fulani, muda wako, fikra zako, mipango yako iwe ibebwe na Mungu, ibebwe na Kristo. Ndio ndiyo taswira hii hapa. Mali za Ibrahimu zinachukuliwa kuthibitisha agano na Mungu. Hata Mungu alizosema, "Mungu, mimi nitajuaje kwamba kweli itairish hichi?" Na nawe na, uzao wako. Akasema niletee vitu yako. Baadaye hata sema nierejee mtoto wako. Eh? je yeah. tumefundishwa kwamba tuchukue vitu yetu tupeke kwa Mungu Sicho nichofundisha cha kwanza vitu vi Mungu anavitaka vitu lakini anataka kwanza tunaenda kwenye agano jipya hii ilikuwa ni msingi wa nyumba lakini ukuta wa nyumba na nyumba tunayoishi ni agano jipya inatuambia kwamba anataka mali yetu anataka muda wetu anataka roho zetu leo hii mtu anataka kumpa Mungu mifuko yake naye anamdanganya anampa tu visenti alafu kifua chake na moyo wake anabaki nacho hapana Mungu hataki hizo dudu za namna hii. Eh? Baadaye tunaona kwamba eh tumesha soma Warumi 11 sijafungua pale lakini Warumi 12:1 Mungu anatutaka tumpe dhabihu. Eh? Tunaona pia katika mwanzo na mbili mstari wa kwanza na wa pili Mungu anamjaribu Ibrahim eh ashakuwa Ibrahim hapo. Ya, anataka dhabihu zaidi? Eh? Lakini Eh mtume Somer, kitabu cha hesabu mwanzo wa 12. Hesabu 12. Mistari wa tano na 7, naona mda unaenda hesabu 12 Tano wa mbili. Wapendo, wa na 2. Wapendwa tunajifunza au hatujifunzi? Tunajifunza naamini, si ndio? Eh, hey, aima tujifunze. Mungu haachukui kitabu kubwa kama hili akaliweka lika, likaota vumbi tu. Hapana. Maneno ya Mungu ni thamani kubwa kuliko chochote kile ambacho cho unaweza kukipata katika maisha yako na kwangu eh ndiyo sababu tunajifunza kwenye mlango wa 12 wa kitabu cha hesabu Mzari wa tano mpaka wa 7 eh biblia inasema m mm, 12 5 mpaka saba nasema hivi bwana akashuka katika nguzo ya wingu akasimama pale mlangoni pahema hema akamwita Haruna na, na eh Okay. Okay, um, um sasa tutaona baadaye kidogo. Um sasa tutakuja ku, ku ku eh kuona baadaye kidogo. Eh, tuta tutaona baadaye kidogo. Hem tuendelee katika hoja nyingine kwa hiyo tumeshaona hii hoja ngapi tumeipata? Ya 3. Eh, kwa mimi na mangu ningeweza kugusa mistari mingi sana lakini kwa sababu E, neno wa Mungu ni pana. E, Tutachacho kujifunza tutajifunza na hatuwezi kutoka hapa na njaa. Tutatoka tumeshiba. Hata tu, hata tukisema kwamba somo tuishie hapa tuondoke tumeshajifunza matendo ya ma, mambo ya Mungu makubwa. Ama yo, huyapati popote pale. Huyapati popote pale. Nasema wamejisifu hapana. Mimi wa, <laughs> kwa kweli katika vitu vya mwisho kabisa ni kujisifu. Na hata nikisifu hivi ni na ni vya kwangu, ni vya Mungu kuna neno ya manadamu kuna hoja ya manadamu hapana ningekuwa na nena maneno ya manadamu nisingekuwa ni, ni hivi nilivyokuwa tofauti em eh. eh, twende katika hoja nyingine eh, twende katika hoja inayofuata hoja eh, zangu leo sijazisijazizi pata vizuri kama nilivyokuwa nimespanga eh um. <coughs> <coughs> em emtu some okay niko niko angalini malije hoja samani niko niko sijaigusa vya kutosha niko nimeenda kwenye msta niambao sio emtu gusa hiyo hoja Tumetoka kuona hii hoja ni kubwa ni kubwa sana na kwa sababu tutaiona kimsingi ndivyo ndivyo biblia wa inavyoandikwa. Watu wote pamoja kwamba Mungu anatumia udhaifu wa wanadamu anatumea nini lakini pia tunaona kwamba njia za Mungu eh ni anyway siji kwamba hoja ambayo Njia za Mungu ni ni ndefu sana. Njia za Mungu ni ndefu sana. Hii ni hoja nne. Njia za Mungu upande kwa Mungu leo kesho ukavuna. Leo hii Watu wanataka mafanikio njia yoyote ile ya, ya mkato. Kwa ufupi hoja leo mpata ni kwamba njia za Mungu ni ndefu, njia za mwanadamu ni za mkato. Leo hii watu anataka aende afanye biashara ndio sawala anaamua naenda kupata kupata e, pete sijida za kuvuta wateja kufanya nini? Anatafuta shortcut. Anataka vitu ambavyo anapanda leo kesho anavuna hata shambani uwezo ukapanda leo ukavuna kesho njia za Mungu ni ndefu zaidi. Je, kwa nini ameamua kufanya hivyo siju? Lakini ni, ni kanuni ya kibiblia kwamba njia za Mungu ni, ni zinachukua muda mrefu kutimia. Eh? Hem some kutoka katika mstari wa e, wa 13 na 14. Tuko kwenye mwanzo 10 kwenye 5. 15. Tusome 13:14. Biblia inasema mwanzo 13. Kuna misemo mingine tutaifuta baadaye. Eh? Bwana akamwambia Abraham Ujue hakika kat... ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake watawatumikia watu wale nao watateswa muda wa miaka nne hata na taifa lile watakapo watakao litumikia nitawahukumu baadaye unaona kuna maneno ya baadaye baadaye ya papo kwa papo eh? kuna miaka 400 hapo sasa ana ana neno sema baadaye watatoka na mali nyingi eh msari wa 15 lakini wewe tu, okay msari wa 15 tutaona baadaye kidogo na ni muhimu sana pia kwa hiyo bado kuna msari wa 15 kuhubiri na msari wa 6 na sehemu ndogo tutakuwa tumemaliza siyo kama mdani nao lakini naomba hii ni ivuse kwa, kwa haraka kidogo tunaona kwamba Mungu yuko anapanga na Ibrahimu mambo ya uzao wake kuja kuilisi ile nchi lakini kabla ya kuilisi nchi Mungu anasema kuna hatua itapita ndefu ya miaka 400 ya uzao wa Ibrahimu na hatuoni kosa lolote hapa katikati la kupelekwa katika nchi ya utuma na kuwatumikia harafu na kurudi katika ile nchi ya ahadi kwa sababu wako katika ile nchi ambayo wana wa Israeli walikuwa natakiwa waje kuishi wajukuwa wa, wa Ibrahimu eh wana wa Israeli wajukuwa wa Ibrahimu yaani mjukuwa Ibrahimu mwenyewe yani vitukuu wa Ibrahimu, yani, vituku Ibrahimu. anasema kizazi cha nne kwa, kwa Ibrahimu kizazi cha nne e, na zaidi Kwayo tunaona Mungu anamwambia bwana mimi ni ngao yako mimi nitakulinda mu mimi nitakupa uzao hii inchi utairithi watoto wako hatairithi ni vitu nimekupa vingi lakini tunaona havitokei okay, kesho eh kwa nini kwa nini si, siwezi si, nikatoa si, majibu kuna vitu ambavyo Mungu anaweza kujibu leo na kesho ndio unaweza kuomba leo akiona hili swala ni zito akakujibu lakini ile mipango mikubwa ya Mungu katika maisha yako sio ya vitu ambavyo unaviona kesho yake Ukiona leo hii anakaoka kijana anafikisha umri ana utuzima labda hajajanja afanya nini na hahitaji maandalizi mengi msini. akiona hana uwezo labda wa kuwa na mji wake na familia yake anaamua aishi katika maisha ya udhinifu na uasherati ana shortcut ana shortcut mfano mzuri tu na labda sijui twende, twende katika twende katika kitabu cha Okay, si pale lakini ni, ni niseme. Kisomo katika kitabu cha Ruka mlangu ule wa 15. Kuna kisa cha Mwana Mpotevu. Mwana Mpotevu alikuwa anaishi kwa baba yake. Baba yake alikuwa mtu mwenye fedha nyingi na utajiri. Lakini hakuwa tayari kusubiri kurithi ule, hapa tunawengine habari za urithi. Eh? Hakuwa tayari kurithi ule utajiri wa baba na ule yale maisha na, ku, na kuwa mwenye nazo, mwenye mali zile akaomba apewe vya kwa kabla ya muda akachukua na urithi kabla baba ajafa bado kijana anaenda kufanya kazi akaamua alikuwa naona kwamba nataka hivi vitu nianze kuenjoy maisha akaenda akatumia mali zake katika katika anasa na uasherati ndio bibi anasema yaliyo mnakumbuka hiyo ndio tabia ya wanadada wanadada tayari kusubiri kesho Sini vile vile hata katika maombi hivi karibuni tuliwahi kufundisha somo linalohusu eh, uvumilivu ustahimilivu Enako bwana. Hiyo ni tabia ya Mungu. Mungu anaona anampitisha Ibrahimu hampi majibu papo kwa papa. Anaambia kuna hatuaya kwenda akateswa. Sasa unaokuaniambia eh, eh kwa nini inakuwa hivyo sijui. Ungeniuliza kwamba eh, ni ni kibinadamu ningesema kwamba isinge kuwepo hiyo atoe tu Mungu ampe ile nchi Ibrahimu aanze kula maisha. Hapana siwa Mungu anavyopenda. Na tunaona ni kauli ni kinywa cha Mungu kinasema kwa sababu hiyo hatua bado hai, mpaka ipite eh, twende katika kitabu hiki cha mwanzo tutasoma sehemu chache alafu tutarudi tunaona kwenye maneno ya 15 mwana mpotevu ambaye alikuwa anataka shortcut au njia fupi eh. njia fupi katika maisha I, of course sio kwamba utafute njia nefu hata kama fupi ipo lakini kama kuna njia mbili moja ni ndefu lakini ni ya kimungu na nyingine ni fupi ni ya kidunia chagua ya kimungu iliyo ndefu chagua subira, chagua kumsubiri Mungu. Hata katika maombi yetu, eh, lazima tumuombe Mungu mara nyingi. Anasema tumuombe Mungu bila ukata tamaa. Usoma katika kitabu cha Manzo, mlango ule wa 34. Biblia nasema. mstari wa kwanza na wapina nasema, basi Dina, binti lea. ambaye lea alimzalia Yakobo akatoka kuwaona binti wa nchi, Shekemu mwana wa Hamoli hivi mkuu wa nchi akamona akamtoa akalala naye. Unaona kwamba hapa kuna ubakaji, ndio maisha ya, ya kutokuwa na subira. Huyu kama amemwona yule binti alikuwa anashindwa nini kwenda kumbosa. Sasa tuangalie matokeo yake kwenye sura so, ya 25 wa msaa wa, wa, wa, wa manzo 34. Tuone matokeo ya kutokuwa na subira kwa huyu Shekemu huyu. Msaa wa 25 vinasema, ikawa siku ya 3 walipokuwa wakiumwa sana wana wawili wa Yakobo Simeon na nduguze Dina wakatoa kila mtu upanga wake wakaujia mji kwa ujasiri wakawaua waume wote wakawaua Hamori na Shekemu mwenyewe mwanawe, kwa makali ya upanga wakamtoa dina katika nyumba ya Shekemu wakatoka tumejifunza nini hapa tunaona huyu Hamori na Shekemu eh, Hamori na Shekemu wanae, wa shortcut maisha ya kutaka u... U... shortcut yanaugalimu huu kwa sababu wanakuja kulipizwa kisasi wanauwa wanauwa leo hii kuna mtu ana anaama anafita anapitia katika shortcut anakufa kwa ukimwi kwa sababu hana baraka za Mungu ama ana, ana ya yote yale kwa hiyo tunaona kwamba njia za Mungu ni ndefu na za damu ni fupi wanadamu anatafuta njia fupi mtu tayari kupita na Mungu katika njia zake ndipo tutafika salama Amen. Hoja nyingine ambayo tuli katika kitabu cha mwanzo tungeza kuigusa sana tumeona njia za manadamu na njia za Mungu na tumeona Mungu anapikia katika njia ndio. E, hoja nyingine e, ya, ya, ya, ya pili kutoka mwisho na inapatikana katika katika mstari ule wa 15 wa sura ya leo. Eh na 15:15 anasema hivi. Mungu anamwambia Ibrahim anasema lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani utazikwa katika uzee mwema Mungu anamwambia Ibrahimu kwamba ataishi maisha ya namna gani? Marefu, si ndio? Mm. Eh hoja nyingine inayokuja roi ipata ni tunapokuwa wacha Mungu, tunapotembea na Mungu, tukamsikiliza Mungu, eh tuna tunaahidiwa kuwa na maisha marefu. Hata Biblia anasema eh anasema mtii baba yako na mama yako upate kuishi miaka mingi. Sasa hiyo ni kwa mtoto na mzazi wake. Lakini vile vile imetupasa sisi sasa. Maana labda huna mzazi au mzazi yupo lakini hauko katika hali tena ya kutawaliwa nayo ushakuwa mtu mzima. Bado katika utu uzima kwae Ibrahimu, mtu akitaka kuishi maisha marefu lazima aweze kufanya nini? Kuwa na imani na Mungu na kumskiliza Mungu. Na hii hoja, kwa hiyo maisha ki, Biblia nasema, Ibrahimu aliishi sina muda wa kwenda huko. Ukisoma katika Eh aliishi miaka 175. Eh miaka tano. E, tano. inapatikana katika mwanzo 25 eh mseri wa 7. Sina muda wa kwenda huko. Aliishi miaka 175. Muda mrefu wa kuishi eh. Eh Isaaka mwanae aliishi miaka 180. Hii hoja ya umri wa kuishi kwa kumtii Mungu naomba mniangalie niijibu. Inajibu hoja inaulizwa kwamba kwa nini wanaume hufa kabla ya muda wao na kuacha wajane. Huo kuna swali inaulizwa sana. Eh, hey, wanaume kwa nini wanaume wanaufa kabla ya muda wao? Je, wanawake wapi wanakufa lakini kwa, kwa wingi na ni wanaume. Na tutajibu sa, tuta, tutaona hoja za kibiblia hii inachokoza hoja lakini majibu yanapatikana kwenye misali moja moja. Hii ni hoja muhimu. Isaka anaishi miaka 180 mwanzo wa Mwanzo wa 35:28 si si na Sina wa kwenda huko. Yusufu anaishi miaka kumi mwanzo wa 50 mstari wa 22. Mwanzo mstari wa ngapi? Wa wa, wa, wa mbili Eh mwanzo 50:22. Em tusome Tuanze kujibu hoja kwa nini watu wanakufa kabla ya muda wao. Na hilo shangini naulizwa. Biblia inalijibu bila tashwishi, bila mashaka. Eh, inaanzia kwa umri wa Ibrahimu. Mungu anamwambia Ibrahimu, wewe umenisikiliza, wewe unanitii, wewe unasikia una, una maneno yangu, basi utaishi na utaishi na kumaliza umri wako ulio kuishi. Biblia inasema kwanza si kama nime nitaifika ni, ni, pale lakini Biblia inasema katika Zaburi hiyo ni jumla ni hoja ya jumla Inasema katika Zaburi ya tano, mstari wa mwisho mstari wa 23 Anasema waovu hawataishi zaidi ya nusu ya miaka yao Hiyo ni waovu jumla lakini tuje kwa upande wa wanaume Hem tu kutoka katika kitabu cha cha mhubiri mlango wa saba, mstari ule wa kumi na saba saba, saba. 7:17 Biblia inasema Rubiri 7:17 saba. inasema hivi Usiwe mwovu kupita kiasi wala usiwe mpumbavu kwa nini ufe kabla ya wakati wako Yaani mtu mpumbavu mtu mwovu kupita kiasi Ivi, mtu anaishi maisha ya uzinzi unazo kasema sio mwovu kupita kiasi. Mwovu. Leo hivi wanaume wangapi wana, wana michepuko wanaishi katika michepuko yao? Wengi. Alafu anataka ashindane na himisari ya Mungu. Anasema hivi, usiyemuovu kupita kiasi. Ibrahimu msali na Muhuso. Haumuhuso kwa sababu hakua anaishi maisha ya uovu. Wala usiyempumbavu. Mtu yote Biblia nasema E, mpumbavu amesema katika moyo wake hakuna Mungu. Mtu anayeishi bila kumjali Mungu. Na kwa nini wanaume? Inawarudia wanaume na wanawake vilevile, lakini wanaume kwanza ni kwa sababu Adam alikuwa wa kwanza kuumbwa. Makusudi ya kwanza ya Mungu ya dunia e, na wanadamu alikuwa ameyapitisha kwa huyo mwanaume. Sa, leo hii ni wa wang, Kristo wangapi wanaenda makanisani wa kike na wa kiume asilimia ngapi? Halomeno wale waliokuwa natakiwa kuwa mbele Ndiyo wamekuwa nyuma alafu nataka waishi muda mrefu. Biblia inasema katika kitabu cha na maneno kwa maandiko. Okay, dozo, sasa kana na ni kwa sababu wanadamu hawataki kweli wakati huo wa wanataka tena kujua kweli. Anakwambia sababu ni nini? Ukiisema ana hataki anataka nyingine. Hakuna nyingine ndio hiyo. Anasema katika kitabu cha wa, chai eh chaiohana mwanango wa 15 mstari ya katikati pale nafikiri mstari wa 3 anasema tawi linalozaa Mungu analipogorea pogorea hajatumia hata kupalilia nikulipogorea kulikatia katia ili kuzidizae sana lakini didelisilozaa huliondoa eh lina, lina, analitupa ndani kata na kulitupa maotoni sasa Ma, malengo makubwa ya njiri ya ya kufanya kazi ya Mungu kimsingi kabisa mtu wa kwanza Tunatukabisha na vingi vile lakini alikuwa ni huyo mwanaume sasa ameamua kawa nyuma au akawa hafanyi kabisa unategemea aje kwamba ataishi muda mrefu wakati mistari wote unaanisha kwamba hastahili kuishi muda mrefu tumeshasoma mstari mingapi hakataza sasa tuendelee mada hii sio hoja ya pekee yake kuna ina nyingine Tusomere kutoka katika kitabu cha kutoka Mlangu wa 22. Kutoka 22 tusome 24 Biblia inasema kutoka 22 24. Kutoka 22 na Ehm. Kutoka 22 24 Biblia na Jamaa 22 24 24 nimele, ana Anasema... kisha no. eh? Anasema, kisha malaika wa bwana akasimama mahali penye bonde katikati ya mashamba ya midhabimu ndio tuko sawa? niko kwenye sababu hapana. 22 samani E, shina mbili 22:24 shina Eh anasema hivi Na hasila yangu itawaka moto nami nitawaua ninyi kwa upanga na wake wake zenu au wake wenu watakuwa wajane na watoto wenu mayatima Hap, Ni nane anabaki hapa katika wa, hapa Kuna watu watatu ndani ya familia kuna baba mama na watoto ni nani ambaye na ana anaondolewa ana wengine wana baba ni baba okay unaweza kusema unaongelea laana hapana ninasoma biblia e, hatuoni Jafu, semi mungu, mba, eh hatuoni kinyume chake japo sehemu nyingine ada kinyume chake kipo lakini unaona kwamba Mungu anamaanisha kwamba eh kukitokea ukosefu wa kweli Kukitokea watu wakajisahau wakawa anaanza anamondoa wa yule mwanaume sondia alimpa jukumu. Ua, tusipende, tusipende, tusipende e, vyeo na sifa na na na, na, kuch na kuchaguliwa wa kwanza, lakini tusichukue wajibu unaokuja na kuwa namba moja. Wajibu unakuja hapo. Ndiyo sababu hatuoni wajibu kinyume na huu. Okay, kwa isoma hii Tukaisoma tu kuhubiri kama soma kujitegemea lakini si mbaya kusikia kidogo hem tufunge kwa kusoma eh, mstari wa sita na tuende katika kitabu cha mwanzo mlango wa sita mlango wa 10 na sorry Manzo tano mstari wa sita ndio nilikuwa kusoma na baadhi ya mambo mengine lakini tutome Manzo tano Sita Biblia nasema mstari wa sita nasema hivi Ibrahimu akamu nullah, a kamaamini bwana naye akamhesabia jambo hili kuwa haki tunaona kwamba ili kusudi tuwe na haki ni kumamini bwana hii mstari nitaisoma na hii hali ya Ibrahim kumamini bwana huu mstari tuna Biblia agano jipya linaurejelea mara nyingi ikionyesha kwamba mbacho, ni kitu muhimu ambacho ni cha kila siku cha maisha ya mkristo Biblia semu nyingi, mini meona tatu na inarejelea sehemu nyingi mimi nimeona tatu naamini ziko zaidi. Hebu tuende katika kitabu cha e, cha Warumi 4:13. Twende hapo ni jipya. Mungu akiwa anaendelea kuongelea hii tabia ya Ibrahimu kumwamini Bwana na kuhesabiwa kuwa mwenye haki. Warumi Warumi nne tatu anasema hivi. Na tuende, uh, man man ni na siende mimi anza kuchoka mwenyewe kusema haraka, mm. haraka. Nde tatu anasema hivi warumi 4 3 biblia inasema hivi maala maandiko yasemaje ibrahimi alimwamini mungu ikahesabiwa kwake kuwa haki na tunapata katika garatia tatu hu ili tukio linatokea na Mungu Ibrahimu kumwamini Mungu. Yaani hakufanya kitu kikubwa, ni imani tu. Kimsingi hata hizi sadaka alizozitoa, Biblia haizikumbuki na tu imani ya moyoni. Maana imani ni tendo la moyo. Eh? Eh? Japo inathibitishwa mwilini kwa matendo lakini sio lazima ithibitike. Turene katika kitabu cha Tatu sita, Biblia nasemaye. Tuna tunachimbua sana Biblia mpaka mnachoka. Eh? Kunaraya choka? Garatia tatu sita Biblia inasema hivi. Eh kwa dunia nini unkuachosha? Kwa Wakristo ni kuachosha sana. Yaani hawezi akaja tu kwa sababu ya kusoma Biblia. Eh. Biblia inasema mstari wa 6 Galatia tatu nasema kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa kuwa e, ikahesabiwa haki. Eh neno linaendelea kurejelewa kwamba ni lazima tukitaka haki tumwamini Mungu. Ninaongerewa mara nyingi mara ukiona kitu kinaongerewa maranyingi kwenye Biblia ujue ni kizito ni kitu muhimu ambacho unatakiwa eh, ukijue na ukiishi. Tusome katika kitabu cha Yakobo <coughs> mbili 2:33. Yakobo mbili 2:33 Biblia nasema hivi. Mbili, eh, 23 nimesema 30 23 Nasema hivi. Maandiko yale yakatimizwa yalionena Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa ni haki. E eh, naye aliitwa anaongeza pale naye aliitwa rafiki wa Mungu. Tukitaka kuwa marafiki wa Mungu. Hebu niulize, ukitaka kitu ukiwa una, unahitaji kitu. Unahitaji vitu kwa Mungu atuvitaji kutoka kwa, kwa Mungu. Sasa u, ukitaka kitu kutoka kwa mtu yoyote tatu kwa wanadamu, nina ukipata kwa rafiki au ukipata kwa mtu tu wa kawaida. Kwa rafiki mtu ambaye meshibana tukitaka chochote kutoka Ma, eh, kwa sababu, amini, Mungu tuwe rafiki wa tuwe rafiki wa Mungu na marafiki wanaelewana hawapingani leo hii watu wanampinga Mungu alafu wanataka wamuone kitu hapana Mungu anasema sio hizo vitu sio ina Mimi eh ndicho alichosema lakini Ibrahimu anachoomba napata kwa sababu alimwamini Mungu akaisema akaitwa rafiki wa Mungu hemo tusome kitabu cha wafilipi mlango wa tatu na hatakuwa tuko tunafunga. Tukitoka hapa tusome Warumi tunafunga. Wafilipi tatu huyo ni mstari muhimu pia wa, wa, wa kuunganisha hizi hoja za kumwamini Mungu na kuhesabiwa haki. Wafilipi tatu, tisa Biblia nasema hivi. Tena nionekane katika yeye nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo nayo kwa sheria bali ile ipatikana nayo kwa imani iliyo katika Kristo haki ile itokae kwa Mungu kwa imani. Tukitaka kuwa wenye haki. Na Biblia inasema wa, watu wasiona wa, mtu asie mwenye asiye asiye kuwa mwenye haki hawezi kaona falme ya mbinguni. Kwa sababu wadhambi dhambi unawachafua, sema hakuna kitu kitachafuta kachoingia katika falme wa Mungu mpaka tuwe tumevikwa haki. Tuwe wenye haki. Wenye haki ni watu wenye kustahili. Anawe tusitahilisha ni Mungu ni Kristo. Kwenye nyagano jipya anaweka Kristo. Anasema kwamba mimi nina haki yangu. mwenye. Leo hii watu wanataka kuwa wenye haki. Unasikia fulani ni ni Kristo mzuri Anatembea. Ni sawa. Tuishi hivi lakini hatuwezo kupata haki ya kupeleka mbinguni kwa sababu unasemwa ni mpaka tumamini Mungu ndio tunapata hesabu ya kuwa wenye haki. Na, na anaendelea anasema anasema ni ile haki ambayo siwezi nikaipata bali nihesabiwe katika haki ya Kristo kwa jinsi ya imani. Na tunafunga kwa Warumi tulikuwa kwenye wa Filipi tu, tufunge kwa Warumi 3:10 Biblia inasema hivi. Na tukijua hilo tutafia sababu ya kuokoka jamani. Eh, <laughs> Warumi 3:10 Biblia inasema hivi. Wewe tumeona haki kulingana na maandiko tumeona ni ya kumwamini Mungu, si ndio? na kunyagaano jipya kumamini Kristo tena sio tena Mungu yoyote yeno ni Mungu katika jina la Kristo ndo agano jipya tumeona Warumi tatu, kumi anasema hivi Kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja kwa jinsi ya kibinadamu hakuna mwenye haki hata mmoja lakini tumeona kwamba kuna watu wanahesabiwa kuwa wenye haki ni baada ya kumwamini Mungu ni baada ya kumwamini Kristo kwenye agano jipya kwa hiyo tukitaka haki Hakuna mwenye haki hata mmoja. Leo hiyo anakuambia tuishi maisha mazuri, tuende mbinguni, huwezi kaipata hiyo haki. Hauna? Hakuna matendo mazuri yanayotosha kupeleka mbinguni. Ila tunaona Ibrahimu, tunaona popote pale, tunaona hata kwenye wa, wa, wa, wa, wa Filipi kwamba mpaka tuhesabiwe haki kwa jinsi ya imani katika Yesu Kristo. Hilo ndiyo agano tunaloishi, agano la kanisa Mungu abarikisana sana. Baba tunamshukuru kwa neema na fadhili zako. Asante kwa sura ya leo, asante kwa neno la leo. Ba baraka endelevu kazi kwanza kwetu tuliokusanyika hapa lakini Mungu wa mbinguni na hata wengine wanaotufuatilia kutoka mbali na wengine unaowajua we Mungu mimi siwajui yeyote aliokuwa hapa awafahamu lakini Kristo tunaomba neno lako likawafikirie wale uliowaridhia na likatende kazi. Mungu tuomba baraka zako, tuomba unzi wako, tuomba amani yako. Bariki watoto kusanyika pamoja nasi, bariki wakubwa. Bariki wiki yote hii Mungu, tusipungukiwe, tusiugue Tusianguke, tusilie. Bali Mungu wa mbinguni tuendelee kuitwa rafiki wako mfano majana. Wa Kristo tunashukuru Mungu wa mbinguni katika jina la baba na, na mwana na na roho mtakatifu tumaamini yote na kupokea. Amen. Amen.